Aquest és l'últim cap de setmana d'activitat esportiva pels equips tianencs. Després dels enfrontaments dels propers dies, els jugadors podran gaudir de les festes nadalenques fins que les respectives lligues es reprenguin al gener. Tot i que no tots podran degustar els torrons amb la mateixa tranquil·litat, perquè mentre el primer equip del Centre Cultural i Esportiu Tiana continua mantenint-se a una còmoda segona posició, el bàsquet tiana no aconsegueix sortir de l'última posició de la taula. Però comença amb la prèvia esportiva del cap de setmana amb el futbol, perquè els blaugranes preveuen que podran sortir victoriosos del partit partit que els enfrontarà diumenge al Sant Pol. El rival és quart de la classificació, però tenint en compte la trajectòria dels tianencs durant les últimes setmanes, no pensen fallar en aquest enfrontament. I és que, tot i no tenir partit el cap de setmana passat, els jugadors van continuar amb els entrenaments habituals. El president de l'entitat, Aniceto Riera, lamentant l'aturada del ritme dels propers dies. Els jugadors no volen perdre el ritme, i com que tampoc ja estan ficats amb la setmana i tampoc és festa ni res, el pont va ser el més difícil, però bé, bueno... La vegada que ve, doncs, quasi, quasi tots volen entrenar, perquè si no seran massa dies. Clar, és que es plegues diumenge ja fins al dia 2, però bé, bueno, hi ha el que hi ha i la, la lliga està muntada així i no es pot fer res. El primer equip del Centre Cultural i Esportiu Tiana jugarà diumenge al camp municipal de la zona polisportiva a partir de les 12 del migdia. Per la seva banda, el futbol salatíana jugarà el seu últim partit abans de les vacances de Nadal a casa contra la Unión Yagostense, un equip que actualment es troba en la tercera posició de la classificació, mentre que els tiánecs són cinquens. El coordinador tècnic del club, Antoni Bravo, ha afirmat que es presenta un partit complicat, però que afronten amb un especial optimisme després d'haver empatat el cap de setmana passat contra el líder. Per el que hem vist en algun vídeo del Llagostense, doncs sabem que és un equip molt veterà i que sobretot basa el seu lloc en la força física, en la força, força física dels seus jugadors. Tenim molt clar que bueno, l'equip ara continua una mica en la mateixa línia que aquesta setmana passada i suposo que, que el partit el plantejarem per intentar guanyar-lo guanyar per la qualitat dels jugadors, per la qualitat de equip que és molt superior a la Llagostense. El partit contra la Unió Nyagostense tindrà lloc diumenge al pavelló polisportiu de Tiana. I acabem amb el basquet Tiana, que arriba al seu últim partit abans de les festes, a la cua de la classificació. S'enfrontarà el Premià, un dels equips de la zona baixa de la taula i que només ha aconseguit sumar un punt més que els tianencs al llarg de la Lliga. L'entrenador de l'equip, David Borrell, contempla aquest partit amb possibilitats de guanyar, tot i que ha afirmat que la discontinuïtat dels entrenaments està repercutint en la preparació dels jugadors és un equip que està igual que nosaltres a la zona baixa, el que passa és que clar, hem fet una setmaneta de, de descanses per al tema de, de falta d'instal·lacions no, no entrenem els dies que tindríem d'entrenar d'alguna manera normalment aquesta categoria seria un mínim de tres dies i estem entrenant dos i si sobre aquests dos no els entrenem, doncs vulguis o no vulguis nosaltres entrenar aquest dimarts i, i la gent es notava que, hòstia, un parà on arrencar, bueno, esperem que no ens afecti esperem que el basscatiana jugarà dissabte a partir de 2 quarts de sis de la tarda al pavelló Poliportiu Municipal. Rà Tiana: Serveis informatius.